Yes. Hej. hej San. Hallå. Hallå. Get timing. Hallå. på, på kaffet? Ja. Är det den så lätt? Kaffet är klart. Nej, vad säger du? Ska vi köra igång? Ska vi köra <laughs> dra igång? Det är så <laughs> det <är jag> med. <laughs> Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vi Fira Podcast. Ett litet uh, speciellt avsnitt kanske. Det, det hänger inte riktigt samman med de andra men uh, vi har. Uh, jag tänker att jag skulle utöka Vi Fira Podcast-stallet lite. Och därför har jag tagit in dagens gäst. <laughs> tänker att vi ska lära känna honom via de bästa vännerfrågorna som jag har här. Uh, och vi börjar med namn Jag heter Simon, Daniel, Torbjörn, Begby. Torbjörn. Ja, alla reagerar på Torbjörn. <laughs> det gör jag med. Mamma vill vara snäll mot pappa. Okay. Så då valde de fan Torbjörn alltså. Heter du pappa då? Nej, det är det, <laughs> <laughs> det är väl någon i släkten som heter Torbjörn tror jag. Jaha, en gammal gubbe i släkten på sin ja. sida. Ja, ja jag tror jag. Mm. Kunde ha valt något annat liksom en jävla Torbjörn, men det Men vem, du har ju norskt blod i det väl. Ja, jag blev ju svensk för typ ett och ett halvt år, nej kanske två år sedan ja, Jag har varit norsk tills dess Oj. Det är för att mamma är norsk Ja, det är din mamma som är norska Ja, ja. så jag vet hur jag blir behandlad det illa Du känner samhällets uh, ja. svårigheterna i samhället Ja, precis, jag skulle ta pass i Åmål uh, en gång uh. Så sa de så här, tyvärr det går inte här nu utlänning, sa de till mig. <laughs> skulle jag... Talar du härn svenska? Uh -huh. jag bara, ja det är jag, vad fan säger du? Så, <laughs> så, jag... så var det när jag, när jag flyttade hem från Norge. Då ja. skulle jag upp, eh, uppdatera mitt pass, kanske man inte säger. Jag skulle ta nytt pass med mitt, så på att gå ut. Ja. Men då hade jag ju folkbokfört mig i Oslo, för att de mm. taggård, sa de att man var tvungen att göra det. Okej. Okay, ja. eh, Så då hade jag gjort det. Så när vi kom hem till Sverige så bara, nej vi kan inte garantera att du är svensk. Så att <laughs> ja, du får va. skicka in till uh, folkbokföringen. Mm. Och så fick jag liksom vänta någon månad tills jag fick det. Ja. Men då kunde inte jag gå tillbaka. Så att det tog fem år tror jag innan jag tog nytt pass. Åh oh, jävlar. Nej, fem år kanske var jag <laughs> <driva>. <laughs> Fem år? Var det fem år sedan du var jobbade innan det? Var det? Det var kanske var. Nej. Ja. 2012 flyttade jag hem. Och nu är det 2017. Ja, ja. Vad ja. just, just det. vi tog studenten 2010, mm. Ja, vi kommer in på det. Vi är, vi är ju gamla kan vi avslöja ja. Vi spoilar det här. <laughs> ja, <just> det. Hänger <laughs> där. Har du något smeknamn? Ja jag har väl Begby ibland fast, alltså de flesta säger nog mitt förnamn tror jag. Mm. Simon. Jag tror alltså Sim säger ju <laughs> Clemente eller Clemens. <laughs> finns du något uh, finns du ens då Jag, jag vet inte Jag kanske är klet i någonting. Jag vet inte jag vet fan vad det är Jag får fråga han ja. Ja. Men annars... han, han kanske lyssnar på det här ja, precis. Skriv han. in till programmet och... <laughs> och berätta Säg varför fan jag heter Clemens jag, jag tror inte jag har så många smeknamn alls. Jag, hade, jag hade smeknamn på mig själv när jag var liten För att ingen ville ge mig smeknamn <laughs> Vad var det då? Jag var typ Dino Simon Dino Simon <laughs> ja det var mm. det coolaste coolast mm. Det är ganska fränt faktiskt Dinosaurier ja. var ju farliga ja. ja. ja. ja. eh, Din Simon, när är du född? Jag är född eh, på sommaren 19 juni Jag är född 91 alltså 91 juni <laughs> ja. så Jag är sommarbarn ja. Ja. Jag är vinterbarn Ja, det är du Du fyller precis år du Ja, 9 januari ja. Eller precis, ja När vi spelar in det här. Ja. Jag vet inte när det här kommer släppas, men jag har precis fyllt år, ja. Ja, det där. Det kan släppas på din födelsedag. Nej, så långt väntar vi nog inte. Nej, får se när det släpps. Var bor du? Jag bor i Trollhättan. Jag bott där i... fan hur länge har jag bott där nu? Tre år kanske? Fyr... Ja, det känns som det mer. Fyra år kanske? Ja. Jag, jag pendlar ju från Åmål i början när jag pluggade i ja, Trollhättan, det. fast det var typ bara ett halvår kanske. Bor du kvar i samma lägenhet? Nej, jag och Sanna bor i en... Vi flyttade till en två, gjorde vi. vi mm. ja, det var en sån studentlägenhet jag bodde i. Hon mm. var ju så jävla liten. Och där har jag varit i den? Ja, då har du. Mm. Men nu bor vi... Vi bor ju inte så långt därifrån. Okay. Men det är i alla fall större. Så okay. det är nice. Mm. Vad har du för hårfärg? Jag har brun hårfärg. Mm. Med en grå fläckig. <laughs> okay, får jag se det? Det är det Det visst är... försökt färja borta lite. Alltså <laughs> det är så synlig som den har varit <laughs> Nej fan, jag kamouflerat den. Jag kanske har råkat bort den. Nej, men det är jag har någon så en liten fläck där bara. Mm. jag kommer ihåg då det långt hår så här hår mm. och så S såg vad det så där. En hela silverslinga <laughs> ja. typ som <laughs> det är. Ja. är det. Skitsnyktig. Ja. Va vad vad är vad är det för avvikelse <laughs> va va va va det var? <laughs> ja, jag vet inte för fel på det. För fel. Jag vet <laughs> inte. Jag vet <laughs> det kan ju vara att jag har fått ett spett i huvudet eller någonting. Jag tror det bara att jag inte har pigment. pigment. Ja, ja. precis. <laughs> ja, men det är... så kan man ha. Mm. Då har vi kommit in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Du har ju igenom, eh, har lyssnat om Jag har tjuvlyssnat på fem stycken. Eller på allihop som fanns. Ja, på Soundcloud, ja. <laughs> ja. Så jag vet vad jag ger mig in på. Mm. Så. Men då tror jag inte du vet riktigt magnituden utav eh, den här drycken som finns med. Nej. Eh, Äh, först har vi ju har Vanilla Coke Jag vet inte det, det, Fy fan nej. <laughs> det, det var för att skilja så här. Ja. Agnarna från vetet ja. <laughs> Är du en Vanilla Coke-människa eller nej, inte? Nej, jag är verkligen inte Okej okay. Men då kommer de här dryckerna som mm. har, De har haft stor inverkan på Vi fyra podcast Historia okay. Ja Wimfo Fizzy Vet du vad det är um, Det är en gudomlig dryck okay. Som var med i Den har varit med i flesta avsnitt tror jag Mm Uh, back on popular demand mm. Så tog jag tog jag med den <laughs> nice. Men jag köper allting nere på um, Vilmas här nere mm. På hörnet Och uh, de har en ny dryck där nu okay. Wimfo Fizzy Remix Jävlar uh, men det, ja. lå det låter jävligt coolt mm. Och så får du välja kaffe mm. och, och, ja, För tråk månsar och najs nice är det vatten Ja visst Men ska jag välja nu då mm. Jag kan ju ta den där remix-grejen Mm Då vill jag gärna ha en liten sipp av dem För jag har ja. jo, jag bara på Wimfo Vi kan ju dela på den mm. kan vi då? Men då tar jag om Wimfo Fizzy också okay. original <laughs> ta, all, ta alla då ja. <laughs> <laughs> ta med <vanilla> också. <laughs> men då är vi strax tillbaka med dryckerna Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken Häng, Häng med, med. Då är vi tillbaka med dryckarna. man. Vad har du att säga om den här? Du kan väl få... Ska jag öppna den först? Eller ska jag... Nej, du kan få bedöma. Vad tycker du, hur ser den, hur ser den ut Wim i Wimph Office OG? Den ser väldigt hipp ut, tycker jag. Ja. Det... Sprudlande färger. Ja, den ser väldigt onyttig ut. Ja, det är mycket kemiskt i den. Tror jag. Ja, men det, det brukar faktiskt vara ganska gött. <laughs> men hur är skillnad på den och mixen då? I den här är det typ hallon... Uh... krusbär och uh, vad är det med vindruvor? Ja. Men det här tror jag är något annat i i remixen. Och det är fan vatten i den där också. Mm. Jolgorebär den här. Ja, ja jolgorebär. Ja. Ja, den här så är så spännande. Fan vad Ska vi. Nice. Jag kan öppna den då. Du är en van öppnare säg. Har du det blir några burkar om dem. Pass <laughs> inte frissig eller på något sätt. ta i det. Ja, så kan det. jag ta i den. Du kan du dricka ju. Jag kan hälla i här. Är det så. Men då öppnar jag min Wimfo. Mm. Ett gött knäck på den. Kan jag, säga. jag har öppnat burken jag har med. Ja, <laughs> jag märker det. Så här låter den. Mm. Det var ingen remix på den, det hörde man. <laughs> nice. Skal... Ja, du kan ju smaka på den. Ja, jag börjar med remixen här nu då. Det, här, det, var, det var fan med god den här ju. Mm. Jag fick så här energidryckskänsla först. Utan den här? Ja, första liksom... Första touchen var lite energidryck men sen så tänkte typ Fanta pineapple typ. Finns det? Jag tror det. Annars smakar och sånt det Men hon smakar jag. Jo, Fanta pineapple finns. Och den smakar så här. Ja, jag tror det var pineapple på pineapple. En eller annas. Ja, smakade du bara? Ja precis, du drack ju förhand den precis. Men var ju fan god. Mm. Spännande. Ska vi testa den andra också eller? Ja, jag tycker att eh, det är du skyldig, lyssnarna Ja Och alla Wimfo-fissi älskar där ute Ja, precis, hoppas att inte inte gör dig besvikna Jag hade glömt hur smaken. smakade <laughs> sy Det syns som att du blev missnöjd <laughs> Att du nickade för att du ville egentligen tycka om den <laughs> det mm. egentligen så det Nej men jag, det. jag tyckte det var god Ja, den, den, den var god fast den andra var fan godare tycker jag mm. Där hör ni det där ute mm. kör, kör på remixen <laughs> investera nu... i Wimfo fisy remix. Ja. Annars kommer ni bara sitta och nicka och hoppas att ni klonar <laughs> den som satt Då har vi kommit in på det andra fasta inslaget i den här podden som heter så minns vi Simon Bergby. All right. För att uh, friska upp minnet på ni som lyssnar där ute så är det ju att jag berättar mitt första minne med personen och ett minne som sticker ut. Nice. I, i vår vänskap. Det ska bli kul. Ska bli kul. <laughs> Och jag minns inte första gången vi träffades, Nej. Det... Men, men jag vet att du du utvandrade från Bängsfors va? Ja, när flyttade jag? Eller gick... bildningen? Ja, Bängsfors till Åmål mm. När var det då? Där, I... vi gick i trean gjorde vi. Okej. Okay. alltså gick du i samma klass som Vaskes då? Nej. Eller vi fyra Nej, vad fan? Började, jag, det känns som att jag kommer ihåg dig och Vaskes går ifrån matsalen en gång. Mm. Hade du på dig en maidentröja kanske? Det känns lite tidigt va Ja jag vet inte Det är kanske bara jag som har typ eh, du har Kommit på, på ett minne på Ja jag har också varit med Sen ganska tidigt <laughs> <laughs> Då var det inte så Nej men Mitt första så här minne När jag försökte tänka tillbaka då På något så, i, mm. så är det att vi är Fast då känner vi ju redan varandra Ja men Då är vi hemma För ni bodde i en I en, en gammal skola Ja, det kanske var ett stort hus med stor gård, typ. Ja, där ut, ute vid kvarnen, typ. Ja, ja. Aha, det var det. Jag har aldrig vetat var det var. Jag bara... Du bara jag... vaknat upp där, Då eller? Du har vaknat upp där, sen så jag såg, togs sig därifrån. Nej, just det. Men där minns jag att vi var och lekte. Ja, just det. Var det samma ställe som, som Ossi, er hund? Det var inte det samma ställe som han sprang in i... I armeringshjärn Och tragiskt gick Ja oh, Nej, det var i Billingsfors Okej. Okay. Ja. <laughs> det, var, det var en <coughs> Jag tror inte vi hade oss när vi bodde där Nej, ni hade ingen hund Ja, hade Simson hade vi Just Grandan det. var hunden mm. Ja, men det, men det kommer jag ihåg ja. Att vi var där och det var en hund med oss men... ja. Och så hade vi ett skyddsrum också Var vi nere där? Kanske, jag vet inte ja. Det var en gammal skola, så skyddsrum De byggde väl under något jävla krig Nått krig De byggde något krig Andra världskriget <laughs> <Ja>. <laughs> Okej. Okay. Men vet du, det, det, det typ jag kommer ihåg med dig först. Nu var jag hemma hos dig. Alltså riktigt då, förutom det fake minnet du hade <laughs> på det med intradet. Ja. Det var typ nu var hemma hos dig. Att du bjöd med mig hem någon gång på kalas. Mm. Så fick eh, Erik Andersson catch i ögat. <laughs> <laughs> ja. Men jag kommer inte ihåg när det var typ. Det är ett lyckligt minne. Ja. <laughs> mm. uh, ett minne som sticker ut mm. um, Och vi har ju... Mesta av våra minnen är ju musikrelaterade ska ja. Säga. ja, det är det Men jag, jag minns starkt tillbaka på varje gång vi gick till replokalen mm. i ja. att vi, alltid, ja, vi tog alltid bilen till Ville och ställde den där av någon anledning ja. Och sen gick via skogen ja, precis. till replokalen För replokalen mm. låg en bit bort mm. Ett gammalt, vad heter det? det eller industrilokal, eller vad ja. fan var det där? Ja. Gammal sågverken har jag tror ja, det är Ja, kanske ja Men så gick man via skogen och då gick vi alltid förbi en gammal lärares uh, hus <laughs> som vi hade Ja, han har Ännu no, eller vad heter det? Naturvetenskap ja, Jo, det hette vi han Ja, vad heter han då? Han heter Mikael Persson Mikael Persson <laughs> Och han gillade. Han tycker om matjord sin i helvete Han har jävligt med fin jord på sin tomt Ja, ja. det var det enda jag kunde prata om när vi hade lektion ja. Hur fin jorden var Ja, precis Han tycker de gjorde han kan de olika skikten och sånt. Ja. ja. <laughs> men det, det är så stark binde. Ja. Vi var, vi var tvungna att nämna det varje gång liksom, när vi blir ja, att Ja, vi... och du tog alltid fel hus minns jag. Ja, ah, nej men han bor där. Ja, gör det. Har du något eh, som du tänker? Det jag tyckte det var roligt när vi åkte hem när vi spelade var det Göteborg vi spelade när jag typ joinade bandet. Mm. Och så skrev jag sms Lucas och då, så best till Lukas då. Alltså blev jag typ sur. Det tyckte jag var ganska roligt ändå. Just det, för vi spelar på samma, vi spelar i på Hissinge någonstans så här mig, någon Ja, vad ja, var det då? Det var någon som blev skjuten på morgonen när vi åkte dit. Aha. Minns jag. Sätter stämningen så liksom så för spelarna ja. det är nice. Ja. Och då var spelar jag gitarr i bandet först. Mm. Men så tänkte vi att kunde väl vi gick i samma klass då. Ja det är du men då hade de vi vi spelar för er med Pure Addiction. Mm. då skulle de åka hem ja, men du stannar kvar. Ja. Och så tyckte du det skulle vara kul ifall jag gästade på en låt Ja, så ja. lärde du en låta medan vi var mm. vi väntade på spelningen sen mm. syns du upp och spela och sen så resten är som de säger ja. Historia. historia. <laughs> ja, precis. Resten vet ni ju. <laughs> ja, och då blir de sure att du. Ja. Gick med där. Ja. Hoppar du av då direkt? Jag, jag, vi skrev i sms att jag skulle jojna er i stället Och då skrev han typ Nej det gör du inte Du har kontrakt ja, precis. Och så, Spännande tider ja. ja det var kul Det tyckte jag var ganska kul mm. Ska vi gå vidare med bästa vännerfrågorna? Ja det gör vi eh, Vad var ditt favoritämne i skolan? Jag tyckte om musik det var ganska kul, Ensemble var roligt mm. och, och Lira massa låtar Men vad fan Något riktigt ämne då? <laughs> Engelska var ganska kul Tyckte jag På um... På Kristineberg var det kanske Nej Karlberg gick vi på Jag gick på Kristineberg också Men <laughs> Men vad, alltså typ Tänker du matt och sådana grejer eller? Nej du får välja precis ja. Du kan ta ensemble om du vill Ja då, då tar jag gärna ensemble ja. För det jag tyckte jag var jävligt kul Det var det Vad mm. oh, favoritlåten att spela på ensemble Åh oh, Fan kan det vara Vad spelar vi för låt här Jag minns Var vi någon gång i samma ensemble Ja det tror jag Men jag kommer fan inte ihåg så mycket Vad fan kan det vara för ett låt Kommer du ihåg någon låt spela? Jag kommer ihåg att vi spelade um, Nine in the Afternoon med Panic! at Disco. Uh -huh. det uh, när de hade sin Beatles-fas så de uh -huh. såhär, bytte, bytte taktart. Ja. Okej. Okay. Sir, Sir Duke var ganska rolig att spela. Ja. Med Steve Wonder. Kommer vi spela att vi en gång. Det var då hade hästen slog du... och sov typ när vi skulle repa. Vi fick en Hade du Jimmy som uh, ensemble -ledare? Ja, då var det han Dennis tror jag. Okej. Nej, fast ja, vi bytte väl lite va? Eller mm. gjorde vi inte det? 3, 4 Vem <laughs> ja, är det? Ja men han samar det var kul Det var riktigt kul Vad är din favoritfärg? Min favoritfärg är Får man säga svart? Jag ja. om... Eller blå? Ja. Är det, har jag det blå? jag Ja det är det fan <laughs> Du är <laughs> helt helblå ja. Du får jag, säga svart Jag tycker om svart Tycker jag Så jag säger svart Det är för att du är så hårdrock också mm, Det är så jävla metal mm. Mm. Då Vränger med mina svarta kläder så är det flames på under tiden. <laughs> Vad, har du någon favoritmat? Eller vad är din favoritmat? Jag tycker om eh, pizza och tacos. Ja. Du är en, en simpel man till jag säger, mm. men du kan ju mm. vara avancerad. Jag, jag käkade pizza senast igår. Jag gjorde jag också. Gjorde du det? Beställde jag med en familjepizza till mamma och pappa. Nice. <laughs> vad blev det för någon? Det blev en uh, burgerspecial. Nice. Fan vad gött. De är ju så jävla goda idag. Vad, vad käkar du för något? Jag checkar också en börjarspecial <laughs> Fast eh, den heter bara kebab pizza i Trollhättan Okej, okay. är den eh, bättre? Är den sämre? Alltså, områdspizzan är jävligt goda alltså Jag tror områdspizzan är faktiskt godare mm. Men den är fortfarande jävligt god De har ganska mycket oster Du bjöd ju, bjöd ju med mig till Trollhättan för att vi skulle Fast det var hamburgerbar ja, ja just det, ja. Var burgerbar, det var som. Var... Mm, men det var du och jag och Emil var som checkade. Mm. Men vi var det gött där? Ja Var det? Eller kommer du ihåg hur du smakar? Ja, jag minns att jag tyckte det var gott. <laughs> <Ja>. Men, uh, <laughs> det ser här grymt tycker jag. Men de har, jag vet inte, de var typ lagt ner det och sen har de öppnat igen. Jag vet inte om det är bra fortfarande. Mm -hmm. Men en burger är alltid gött. Kan man inte trycka in mig en burger? Får jag skryta lite? <laughs> jag håller ju faktiskt rekordet på Burger Bar. Eh, då äter rekordet? Ja. <laughs> <laughs> Oj, <laughs> vad är det för att? Jag, jag skulle bara se hur mycket jag kunde äta så här. För jag vet att jag har typ testat så här, 500 grams hamburgare och såna grejer. Mm. Och det, det tycker jag inte är så jobbigt Det är inte jobbigt att äta 500 gram Men då testade jag ett kilo, 1080 gram okay. Jag har aldrig varit så mätt i hela mitt liv alltså Jag slog och svettades på natten För att det var så jävla mätt Det känns som att jag skulle blöda kött spricker. spricka mm. Men det, är, ja, det kanske inte är någonting att skryta om Men det är kul att se om man kan det, äta ibland Det är alltid något Jag är inte bra på så mycket Men jag kan äta ibland kan äta. Uh, Vad är din favoritfilm? Det här tycker jag fans svårt att jag säger. <skratt> jag tycker om sakana de första sagen ringerfilmerna. Mm. Speciellt den första tycker jag sägela mysig. Bara. Ja. Jämför med de dåliga hobbitsfilmer som finns. Uh ja. -huh. Ja, nej de är inte så. Bra. <skratt> nej. Men ser... man får nog säga sagan om ringen. Mm. Alltså, Och då första, framförallt. Ja. Jag tror Sebastian Hedlund, det är jag inte tönt hört, vad? Nej, nej. Inte hört. Ja, han, han säger också det, men han säger mm. det som en helhet, hela trilogin för att det går inte att liksom, bedöma dem individuellt. Nej, det, ja. nej, men det. Den de första, det. ja. Jag tycker trean är bra också Jag tycker fyran Eller fyra Jag tycker tvåan är den sämsta Hur tar dem? S sämsta den, ja. den minst bra ja, ja, ja. <laughs> Men jag tror ja, Nej, ettan tror jag är den mm. bästa Ja Den, den, är så, är, den sätter stämningen Ja, precis den, den, den sätter bara direkt så Den är grym som fan alltså mm. Har du någon favorit tv-serie? Ja jag typ Var det Jim som tyckte om Rick och Morty? Nej Nej det var David var det som tyckte ja. om Rick and Morty. Jag jag sett det typ nyligen så jag tyckte det är ju svingrymt faktiskt tycker mm. jag. Men det är lätt att plöja Rick and Morty. Ja, det är så jävla roligt. Men jag tycker om min absolut favoritserie är väl Amerikanska Office ja. Okej. Okay. Och sen så är det väl jag, ty jag tycker om Lost också. Det är ju också. Ja, jag, jag är så jävla Va? sucker för Lost. Men ja, det är typ ingen som tycker om Lost. <laughs> ja, jävla... Lost. Ja, bra. <laughs> nice. Hela serien. Ja. Ja, jag tycker den är bra som fan. Det är svårt att försvara Lost. Ja, men alla säger att den, så, den ballar ur så mycket. Mm. Men fan, i första avsnittet så ser han sin jävla pappa och de hör någonting i skogen. Och fan. Ja, isbjörnar och mål. Ja, precis. Ja. Ja, det, jag tycker den är grym. Tycker jag också. Nice, kul ja. att höra. <laughs> det är typ de andra personerna som tycker om Lost. <laughs> Har du någon favoritlåt just nu? Just nu så... Fan, jag kommer inte ihåg på... vad den heter. heter det? Jo, jo, nu. Jag har lyssnat på Alice Chains mycket det senaste. Okej. Okay. Ja, så jag tycker om... De gjorde så här akustiska versioner av alla låtar. De spelade mm. på MTV så här för jättelänge sedan. Ja. Mm. Men då är det typ den Frogs tycker jag blir Okej. Okay. Jag har lyssnat väldigt, väldigt lite på Alice Chains. Nej, mm. ja, de är ju fan riktigt grymma alltså. Han dog, han sångade för ganska länge sedan. Men han sjöng ju swinget tycker jag. Okay. Men de men de... Spelar du fortfarande? Jag tror det, fast de, ha ju, det. de har en ny sångare <laughs> tror jag. <laughs> det har samplat alla ljud. Ja. Nej, men det, jag har inte lyssnat på det nya. Nej. Jag vill leva i det gamla, <laughs> eller synkjent. Ja. Det är typ alltså, ganska nyligen jag började lyssna på dem. Mm. Men jag tycker det är jävligt gött alltså. Mm. Har du något motto eller någon catchphrase? <laughs> ja, så, när jag jobbar nu, där jag jobbar nu, ja. så är en, min kollega sa en jävla rolig sak till mig som jag brukar tänka på så här ibland. <laughs> Det är bättre att göra rätt direkt istället. Det blir bättre då. Såhär. Jag gjorde typ fel i tredje om det. Det är bättre att göra rätt direkt istället. Så Vi kan jag tänka på det? Gör rätt direkt istället. Är ja. mitt tips. Ja. <laughs> jag bott, bott, kan, kan det räknas som ett motto? Det kan det väl, ja. tycker jag. <laughs> det är nedvärderat. Ja, men det är det som är så roligt det. är bättre gör rätt istället Ja, du gjorde så men ja. det är bättre gör rätt. Ja. <laughs> precis. Vi skrev sånt, vi hade praktikanter och skrev i dokumenter om. Mm. Då skrev vi det så det, att Alex och så skrev vi gör rätt direkt och såna grejer. Ja. Är det företagets motto? Ja, du har något. Ja, precis. <laughs> det tycker jag är bra. <laughs> ja. Jag tycker om. Jag tycker också om mina kompisar som de flesta har sagt <laughs> som jag lyssnar på. Och men jag tycker om Musik och 3D och sånt där sitter och nöta framför datorn mm. Du, du skulle säga att du är Jag jobbar som 3D-artist I Trollhättan mm. ja, Gör lite filmer och sådana grejer Låter förlådigt nu ja. ja. 3D-artist <laughs> 3D artist. <laughs> Min riktiga titel är väl 3D-amatör 3D-amatör 3D-animatör Men eh, det är så ganska litet bolag jag är på så vi får göra ganska mycket alltså så jag är typ generalist Vad va är det framförallt som ni gör typ? Det, men det är inte typ så mycket filmer och sånt. Nej vi gör ju vi gör ju egna filmer fast vi är filmer för patienter och kirurger typ. okej. Okay. Så jag gör typ eh, medicinska ingrepp och såna saker. Så jag sitter och har gjort typ massa ryggfilmer hur man opererar <laughs> bort eh, <laughs> ja. brock och sån skit. Men det är kul. Ja, det är roligt. Kul att sitta och nöta lite. Mm. Jag tycker inte om det då. Jag tycker inte om gamla personer. Så gamlingar, det kan vi Kan bli trött på. När jag ska när jag blir gammal ska jag bli snabb. Så jag typ går av bussen bara. Snabb. Ja, då ska vi snabb. Typ gå av bussen bara. Vad fan? Hur lång tid kan det ta? Det är fan värt att bryta höften om man bara skyndar sig lite. Ja. Kanske att kan hålla med. Ja, nej men vad fan? Ja, du du får välja gamla väljer. Det, ja. det luktar. Det är ju en sak jag inte tycker om. Det finns ju snälla gamlingar också. Men de är oftast jävligt sega. Mm. Ja. <laughs> ja, vi går vidare då. Ja. <laughs> jag vill ha chans på. Alltså, en kändis typ eller någonting. Ja. Eller bara vem som helst ja, kanske. <laughs> <laughs> du, det ska vara kul att välja en kille där. här. Mm. George Clooney är jävligt snygg tycker jag. Mm. Eller tycker du han är stil eller snygg? Mm. Mer stilig än snygg. Fan, alla säger det. <laughs> jag tycker det. Ja, han är ju stilman, han är snygg också Jag skulle nog testa Testa George <laughs> Testa George lite Tycker du om Fladmus? Ja, han var han den sämsta Batman dock? Ja, det var han nog Fast det var den första Batman jag såg Batman and Robin Batman det... Forever Ja, så var det ju Arnold, var ju Mr. Freeze Visst det Men det är Batman and Robin Det kanske är, ja, ja. Men i ja, alla fall testa George Clooney Skulle jag, jag tänka mig mm. Mitt drömyrke är Det är ju jobba med 3D Någon gång så skulle jag vilja jobba Kanske en stor film någon gång kanske Mm. Eller spel för någon kompis som jobbar på DICE Och gjort nya Battlefield och såna grejer okay. Det skulle vara så jävla kul att... Kan han fixa in det här? Ja, hon, <laughs> hon, hon. Oj, Nu var det jag som var <laughs> ja. ah, Nu är det bara killar som kan jobba med 3D <laughs> Det skulle vara kul att vara med på en sån stor produktion Jag och... mm. vara med på en häftig, häftig film mm. <laughs> ja. Får ett samtal från Pixar? Ja no, precis, jag väntade på att de ska ringa Men <laughs> de ringer fan aldrig <laughs> Nej, vad fan är det med dem? <laughs> ja, fan är det med dem? Men du är, då är du lite på väg mot ditt drömmyrkan då känns det? Ja, Sitter och, man, man får öva så man blir bättre liksom. Man är ganska dålig jämfört med dem som, är, som jobbar på den nivån. Mm, mm säger jag. <laughs> ja, <det> är så, <laughs> ja. Du är ju lite så. Det är ganska dålig. Det. <laughs> har du någon gång brutit mot lagen? Ja, jag har gjort det. Jag, jag vet inte om någon har sagt det här innan, men jag har ju laddat en film. Mm. Nej, men vet du, jag... Kanske inte så himla häftiga saker Men jag jobbade svart en gång i Stockholm När vi gick i skolan ja. Jag visste inte att jag jobbade svart dock Jag <laughs> var i Stockholm med han Håkan mm. Så då slog vi sönder asbeströr och sånt där Med slägga ja. Jag visste inte att det var giftigt typ Så vi hade ju ingen skyddsutrustning på oss så om Du, du kunde delvis bli förgiftad Och delvis jobbar du svart ja. Så jag, om 30 år kanske jag dör För att jag andas in 15 rör asbest Nej nej Hur <laughs> ja. fan Uh, har du någons favoritsvordom? <hör> jag tycker om, alltså enkla fan tycker jag är ganska gött. Men enkla fan? Enkla fan, <laughs> just det. Eh, fan är så gött att säga. Men eh, kuk, alltså ju mer man svära ju mer måste man svära. Man måste säga mer saker för att det ska få någon verkan kanske än så. Ja. Jag tycker om att säga snurrvöldtutte också. Mm. Mm. Säger du ofta? Ja, jag säger det typ. Om jag ska inte svära så grovt men ändå vill få ur mig någon ilska. så. det bland barn. Ja, så sägs snörvelt det ja. Det känns som barnuppskattare och så. såd, också Ja. <laughs> precis. Det här visste du inte om mig. Oj oh shit. Ja, var kan inte du veta om mig eller någon som lyssnar på det här, kanske. Mm. Att jag har varit en föreläsare. Nej fan, det visste du kanske. Nej. Eller har du sagt det. Det var ju innan vi överraskade Vaskes typ. Uh -huh. Så dagen innan det så var jag ju för jag och min kollega då han sa att jag ska göra rätt. Vi var ju föreläsare på animationsfestivalen i Trollhättan. Just det. Fan, det visste du. Ja, men eh, det, är det kanske, kanske inte alla vet. Nej. Ja. Ja. Hur kändes det att föreläsa? Alltså, det var inte många där. Vi trodde det skulle bli typ min mamma och Alex mamma typ. Som skulle komma dit och titta. <laughs> ja. Men det var ju några där som verkade lite intresserade ändå. Som frågade. Vi gjorde ju en vignett för den animationsfestivalen. Mm. Som Ville gjorde musiken till. Ja, just det. Men den var, så gick vi igenom den typ så breakade vi det där. Gjorde sig breakdown ser. Visa typ hur det såg ut från början till slut. Typ. Mm. Hur, man, hur man ska tänka på sån här skit. Mm. Det var för nybörjare. Mm. Ja. Vad kul. Mm. Uh, jag ångrar att jag... Alltså jag skulle kunna gått en annan utbildning kanske. Tredje utbildning alltså. Mm. För den som jag gick i Trollhättan. Det är inte så jävla bra. <laughs> vet du det? Men vet du, om jag hade gått till, Det finns ett ställe som heter Eksjö. De som går där, de går två år. Och de blir så svinduktiga. Okay. Och så har så jobbat på typ djungelboken det, kanske inte filmerna kanske det så bra om man säger så då men de har ändå varit med Nej. på så här häftiga Stora Filmer ja. går direkt dit eller ILP som har jobbat med Black så mm, så de behöver inte läsa om det de får göra liksom ja. De här frågorna går ihop lite men mm. jag ångrar att jag inte jag ångrar att jag att jag inte spelar med gitarr kanske när gick i skolan Mm. för jag spelade så eller mycket vod då <laughs> okay. så jag gjorde ju hellre inte nånsin. Jag, jag har inte lärt mig något nytt på gitarr Sen vi gick i skolan tror jag. Nej. Det som är lite surt särskilt. Det är det samma här. Ja. Och att man eh, gjorde annars. Men nu tänker man säga, fan, jag kanske hade varit eh, hyfsad på gitaren då om jag hade spelat där. Mer kanske. Ja. Det kan ångra lite. Att jag inte blev bättre på det. <laughs> ja. Varför älskar folk dig? Ja, det är svårt. Ja För att du blir lite, lite självgod där kanske, Många säger att jag är snäll säger de. Mm. Så kanske det är det att jag kanske bryr mig om andra Att jag inte vill vara dum mot någon kanske mm. Förutom gamlingar kanske Nu <laughs> när jag har sagt det ja. Ja. Ja. Nej men jag skulle säga att du är en av de snällaste personerna jag känner ja. det, tack, tack så mycket Tack Men det är många som säger det vi, När vi var ute igår till exempel mm. Så sa de också att jag, att jag oh, Simon du är typ den snällaste personen <laughs> Men det, det tycker jag inte och så Sanna satt, sig och sa, <laughs> satt och här och så nej så satt de vikar vilka på. Men ja, no. men det kan jag jag kan ta nästa sen. Mm. varför inte? <laughs> ja, men varför hata folk det, då? Jo. <laughs> Att jag kan whine jävligt mycket tror jag. jag, mm. jag kan bli sur på små saker. Typ det har jag nog fått från min pappa. Okay. Typ om ifall jag inte kan öppna en brödpåse till exempel, så blir jag skitsur och kan slå sönder hela, hela påsen typ så här. Kanske aggressionsproblem. Ja, kanske. <laughs> <jag till> <laughs> Mer asur Okej. Okay. Men det är jävligt tunt saker liksom. Och ja, så du... kan folk hata mig för att jag hatar när folk folksmaskar. <laughs> <laughs> så kan bli ganska så vet du. Så folk hatar dig för att du hatar folk som maskar. <laughs> ja, kanske. Ja. Ja, men det är bra. Eller eller ja, att jag är ganska det, omogen typ eller att jag <laughs> typ så, jag försöker skämta hela tiden. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja. kanske. Eller så du försöker på <går> att jag ska konfirma ja, det. Jag tycker du det? Eller hur? Eller hur? Ja. <går> <går> <går> du är ganska omogen faktiskt. <går> nu är det sista frågan. Simon Daniel. Ja. Thorbjörn Begby. Har jag vann? Dino Simon. Dino Simon kan jag säga. <går> <går> hur vill du dö? Hur jag vill dö? Alltså det fanns svårt. Det skulle vara gött ifall det gick fort ändå tror jag. Mm. Många säger ja. Du vill ju ramla ner från ett plan och vad heter det? det ett fallskärm. Ja, ja. Jag tycker bara om bilden av att, att man faller från en flygplan och bara rätt in i ett vardagsrum. <laughs> ja, just det, just det. Ja. ja, det är ganska kul. Men det skulle ju vara roligt att dö på ett kul sätt, men ändå att det gick ganska fort. Mm. Hur är ett kul sätt? <laughs> typ, ifall man fick ett spett genom sig, typ. Det låter smärtsa. <laughs> ja, men genom huvudet först då, så man bara dör direkt. Ja. Så man ser ut som en spetsad gris, typ. Mm. kanske den del tycker du kul, eller det är superkul. Men det går vi fort. Nej, det var jättedåligt så man när du står på toppen. Ja precis. Bara en igenom typ. Toppen och kroppen nu ut genom. Snabbt. Ja. Nej men fort är allt. Så vi säger spett. Jag kommer inte på nåt bättre. Nej, det är bra. Då har vi kommit fram till sista momentet som är en sammanfattande låt. Uh, Där jag spelar en låt Som uh, när jag hör den här tänker jag på dig Nice uh, Och den låter väl lite annorlunda än vad gör vanligtvis Men uh, jag har valt uh, The Trooper <skratt> <med Iron Maiden>. <skratt> Nice <skratt> <skratt> Så jag ska bara mikka upp här så, uh, så kommer det snart Grymt okay. Tagning 1 The Trooper <skratt> as you bloom. Oh oh oh oh oh oh tackar! oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh det oh oh oh Tack för att jag fick komma hit. Varsågod. Tack för att du ville komma. Ja men det var bara roligt. Då kommer Alice in change. Change in change. Alice in change. Take it away.